uciga și numele Domnului. Partea 14 O să vă de două ori pe zi ca să văd cum stau lucrurile și să vă mai dau sugestii, spuse Charlie. Dacă am vreșire despre mătușa Miriam și Ernesto, o să-ți comunic Mi-ar face plăcere. O clipă de cură, părând că de fapt niciunul dintre ei n-ava de glumă. În cele din urmă Henry spuse, crezi că o idee bună să încerci să ia perdonul singur? E singura posibilitate. Nu vine să cred că Spivei și-a implantat un om la noi, dar îi verific pe toți la microscop. Poate găsesc micropul. Dacă există vreunul, dau eu de el." Sunt convins," îl asigură Charlie. Nu i-a însă că un alt detectiv, Mike Specklovich, îl verifica la rândul lui pe Harry, în timp ce acesta îi verifica pe ceilalți. Se simți vinovat pentru această lipsă de încredere, chiar dacă era inevitabilă. Unde ești acum?" îl întrebă Harry. – La periferia Australiei, răspunse Charlie. – Poftim? – A, adică nu e treaba mea, nu-i așa? – Îmi pare rău, Henry. – Nu-i nimic. Conduci jocul ăsta după singurele reguli posibile, spuse Harry, deși tonul îi trăda sentimentele pe care îi le trezea lipsa de a lui Charlie. Întristat de implicațiile pe care le putea avea acest caz asupra camaraderiei îndelungate care îi lega pe oamenii lui, Charlie închise telefonul și se întoarse la masă. Ionărița tocmai îi punea pe masă paharul cu vodcă. Înainte chiar de Augusta, comandă încă una, apoi își aruncă privirea pe listă. Cristin reveni de la toaletă în pantalon reiați, cafenii și bluză verde, ducând o geantă în care pusese lucrurile vechi și câteva ustensile de toaletă. Joey purta blue jeans și o cămașă de cowboy de care era foarte mândru. Hainele ar fi trebuit călcate, dar oricum erau mai curate și mai rătoase decât cele pe care le purtau de când plecaseră din casa lui Miriam din Laguna Beach. Într-adevăr, în ciuda cutelor de pe bluză, Cristina era șocant de frumoasă și Charlie își simți din nou inima tresărindu-i la vederea ei. Când ieșiră din restaurant cu doi hamburgeri pentru ciubaca, afară era deja noapte, iar ploaia se transformase într-o burniță măruntă. Aerul umed era apăsător, dar oricum depășiseră momentul când ar fi trebuit să-și construiască o arcă pentru a se salva. Câinele mirosi cârnații și înțelese că erau destinați. Așa că pretință insistent să fie hrănit pe loc. căpăia ambii Cremvârști, chiar în fața restaurantului și Cristin spuse. Știi, seamănă cu Brandy până și la maniere. Ai spus întotdeauna că Brandy era prost crescut. Te i Chiar asta aveam să zic. Acum când furtuna se potolise, trotoarele din Westwood, Boulevard se umpluseră cu studenți de la UCLA, care se duceau la cină sau la un film. Limbăreții și amatorii de teatru își omorau timpul înainte de a se îndrepta spre Playhouse. Californienilor nu le place ploaia și, după asemenea furtună, ies întotdeauna din casă, dornici să fie sub cerul liber într-o atmosferă sărbătorească. Crucialii îi părea rău că trebuie să plece. Village-ul semăna cu o oază de sănătate în mijlocul unei lumi bolnave și era recunoscător pentru clipa de regaz pe care le oferise. Garajul parcare fusese aproape plin la venirea lor așa că lăsaseră mașina la nivelul cel mai de jos. Acum, liftul care îi ducea la subsol, era într-o stare sufletească la care, doar cu câteva ore mai devreme, nici n-ar fi visat. Nu există nimic mai eficient decât o mâncare bună, câteva pahare, două sau trei ore de plimbare tehnită fără amenințarea gloanțelor, ca să te convingi că Dumnezeu se află în cer, la locul lui, iar lumea era perfectă. Din păcate, acest sentiment pieri în clipa în care ușile liftului se deschiseră. Luminile din dreptul ușilor erau stinse. La oarecare distanță erau câteva luminițe care pâlpâiau, în dreapta și în stânga, dezvăluind șiruri de mașini, pereți murdari de beton, stâlp masiv ai structurii de rezistență. Dar în fața liftului era întuneric. Era oare normal ca trei sau patru becuri să se stingă dintr-o dată? Această întrebare neliniștitoare țășni în mintea lui Charlie, chiar în clipa când ușile începură să lunece, deschizându-se. Înainte că el să fi putut reacționa, Chewbacca a început să latre la umbrele din spatele ușilor. Câinele era extrem de agitat și părea turbat de furie. Totuși nu stâșni din lift către obiectul care îi stârnea furia. Semn sigur că îi aștepta ceva foarte urât. Charlie se apropie de tabloul de comandă al liftului. Ceva zbârni în cabină și se izbide peretele din spate la 2 cm de capul Cristine. Un glonț. O gaură apăru un peretele metalic. Zgomotul împușcăturii abia se auzise. Jos!" strigăcealii apăsând pe butonul care închidea ușa. O altă împușcătură izbi ușa care începuse să se închidă. Detectivul apăsă butonul pentru parter. Câinele continua să latre în timp ce Cristin gemea. Apoi ușile se închiseră complet și liftul început să urce. Stricealii se păru că mai au de o împușcătură inutilă în timp ce se înălțau din adâncurile betonate. și nu se gândiseră la câine, care reacționase atât de prompt și zgomotos. Se așteptau ca Joey și Cristin să iasă din lift nu erau pregătiți să-și împuște victimele în cabina ascensorului. Altfel, glanțele ar fi fost țintite mult mai atent și Joey sau mama lui, sau poate amândoi, ar fi fost deja morți. Noroc că nu mai erau alți oameni înarmați în afara celor din subsolul garajului. Dacă ar fi prevăzut și această posibilitate ca victimele lor să fie avertizate și să nu coboare din lift, ar fi plasat și alți pregător la etajele superioare. Dar cum au reușit să ne descopere? Se întreba Charlie, disperat, în timp ce Cristin se ridica de jos. Pentru numele lui Dumnezeu, cum? Încă mai strângea în mână pistolul pe care l-a văzut să lea el în dimineața aceea la biserica morgului și pe care acum îl ținea, a pre ușa din fața lor. Liftul se opri doar când ajunsese de la ultimul etaj. Ușile se deschiseră, lumină galbenă, pereții cenușii de beton, mașini strălucitoare parcate pe spații strâmte, dar niciun om înarmat. Haideți, spuse Charlie. O la fugă. Știau că oamenii armați de la subsol se grăbeau în urma lor. Capitolul 39 Fugiră spre Hilger Avenue, apoi traversarea depărtându-se de UCLA și de zona comercială din Westwood, până ajunsă într-un cartier de vile luxos și liniștit. Ceali binecuvânta spațiile întunecate și se trămea de petele de lumină adunate în jurul călinarelor, pentru că erau singurii oameni de pe trotuar și puteau fi ușor reperați. Se învârtiră pe acolo, căutând adăpost în labirintul de străzi luxoase ale cartierului locuit de bogătași. Încet, încet, începu să spere că au reușit să scape de urmăritori, deși știa că nu trebuie să se simtă în siguranță pentru prea mult timp. Plăia se transformase într-o bunită slabă și, cu toate că purtau pardăsie, deja erau uzi și înghețați. Charlie începu să caute în mijloc de transport. Pe lângă borduri erau parcate automobile și Charlie o de-a lungul străzii, furicându-se pe sub palmierii uzii. Încerca portiere sperând că nimeni nu l va zări de la vreo fereastră. Primele trei mașini aveau ușile încuiate, dar a patra, un cadilat galben, care nu avea mai mult de doi ani vechime, avea portiera din dreptul șoferului de scuiată. Îi împinse pe Joey și Cristin în mașină. Grăbiți-vă! Cheile sunt în contact?" întrebă ea. Nu." Chiar ai de gând să o furi?" Da, urcă." Nu vreau să încalci legea și să ajungi în poșterie din cauza mea." Urcă!" o repezi el. Se urcară toți trei pe bancheta din față, îmbrăcată în pluș. Cristina l-a pe Joey între ei și de parcă ar fi fost frică să se dezvipească de el. Tinele se așeză în spate. Se scutură de apa adunată în blană, stropindu i pe toți. În torpedo era o mică lanternă care făcea parte dintre accesorii de mașinii. Când nu era folosită, lanterna ocupa o nișă specială unde bateriile îi erau permanent reîncărcate. Charlie examină cu ajutorul ei bordul mașinii sub volan, acolo unde se aflau firele de la aprindere. Făcut contactul, iar motorul porni de îndată. Nu trecuseră nici două minute de când se urcaseră în mașină. La început au mers cu luminile stinse. Apoi, convins că au reușit să se trecoare în observați, Charlie aprinse farurile, îndreptându-se spre Sfinzeț Boulevard. Și dacă nu oprește poliția?" întrebă Cristin. Nu o vor face. Proprietarul nu va reclama fortul decât dimineață, probabil. Și chiar dacă ar descoperi în 10 minute că lipsește mașina, Poliția tot nu l-a rândregistrat din prima clipă. Dar ne pot opri pentru depășirea vitezei legale. N-am de gând să gonesc. Sau pentru vreo altă gafă. Dar ce crezi că sunt cascador? Nu ești? Întrebă Joey. Oho, ba chiar ceva mai bun decât Ever Kneevel, spus Charlie. Cine Vru Joey să afle? Doamne, am început să mă spus de Charlie. Vom face o urmărire cu mașina, așa ca la televizor, nu? Întrebă Joey. Sper că nu, răspunse Charlie. O, oh, ce mult mi-ar plăcea, spuse băiatul. Charlie privind în retrovizor. În spatele lor erau două mașini. Nu le putea distinge marca sau alte amănunte. Se reduceau doar la câte o pereche de faruri în întuneric. Dar mai devreme sau mai târziu mașina va apărea pe listele cu automobile furate, spuse Cristin. O vom abandona undeva și vom lua alta, spuse Charlie. Să mai furăm una? Doar nu o să merg la Hertz sau Avis, spuse el. O mașină închiriată poate fi ușor depistată. N-ar putea găsi. Doamne, ascultă-mă, imploră el. Curând voi ajunge ca Ray Milan în Last Weekend. O să presim câte un pericol la fiecare colț și o să văd gânda cenon căsărându-se pe ziduri. O, -o la după primul colț. Celelalte două mașini în spatele lui îl urmară. Cum de ne-au găsit? Întrebă Cristin. Probabil că au plantat un emitător pe Mercedes. Când s-au fi făcut? Nu știu. Poate că atunci când am fost la biserica lor azi dimineață. Dar mi-ai spus că în timp ce era la ei, ai lăsat un om în mașină ca să mai ajutoare dacă nu ai fi apărut după un anumit timp." Da, pe Carter Riebleck." Deci ar fi trebuit să observe dacă s-ar fi montat un emițător." Doar dacă nu e, cumva, unul din oamenilor," răspunse Charlie. Crezi că ar fi posibil?" Poate că nu. Emițătorul ar fi putut să se afle acolo mai demult, chiar din momentul în care au știut că mă vei angaja." La Hilgert, cotii la dreapta. Celelalte două mașini, la fel." sau poate că Henry Rankin e unul de-a lor și când am telefonat de la restaurant a reușit să identifice locul în care ne aflam ai spus că ți-e ca un frate așa e, dar și cainii state cu Abel, nu? cotila stânga pe Sunset Boulevard cu UCLA în stânga și Bel Air pe colinele din dreapta ei mai urmărea doar o mașină ești la fel de paranoic ca și mine, spuse ea Grace spivei nu ne lasă nicio șansă unde mergem? întrebă ea undeva departe unde anume? Încă nu știu. Am pierdut atâta timp cumpărând haine și alte lucruri și acum cele mai multe s-au dus, spuse ea. Mâine putem cumpăra altele. Nu mă pot duce acasă, nu mă pot duce la servici, niciunul din prietenii mei nu mă poate ajuta. Eu sunt prietenul tău, spuse Charlie. Nici măcar mașină nu mai avem, spuse ea. Ba avem, o mașină furată. Are patru roți, răspunse el. Aleargă, asta e de ajuns. Mă simt ca un cowboy din filmele alea vechi, când indienii îi intindeau o capcană într-un canion, tăindu-i orice cale de scăpare. Atunci aminte cine învizie întotdeauna în filme, spuse Charlie. Cowboy, răspunse Joey. Exact. Oprirea la un semafor pentru că de cealaltă parte staționa un echipaj al poliției. Nu-i plăcea să aștepte acolo, descoperit. Supraveghea prin retrovizor mașina care îi urmări temându-se că în timp ce ei erau imobilizați aici, cineva ar fi putut să coboare din ea. Cineva cu o armă. Cu o voce tremurătoare care îl îngrozi, Cristina îi spuse Aș vrea să ai încredere în mine. Mi-aș dori același lucru, își spuse el. Semaforul își schimbă culoarea, trecură de intersecție. Mașina necunoscută îi urma ceva mai la distanță. Mâine dimineață totul va părea ceva mai bine, spuse el. Și unde ne vom afla mâine dimineață? Întrebă ea. Se aflau la intersecția unde puteau intra în Wilshire Boulevard. Cotila la dreapta spre autostradă și spuse ce spune de Santa Barbara? vorbești serios? nu e prea departe, doar câteva ore am putea ajunge acolo până la 9 și jumătate, ne oprim la un hotel mașina necunoscută intră și ea pe uși continuând să-i urmărească Elei e un oraș mare, spuse ea nu crezi că ne-am putea ascunde la fel de bine undeva pe aici? poate că da, spuse el dar nu m simt la fel de sigur pe lângă asta ar trebui să opresc undeva unde să împihnească, așa încât să mă pot relaxa și să analizez cazul în liniște. Nu funcționez prea bine sub tensiune. Și apoi nici nu s-ar aștepta să aleg un loc atât de îndepărtat ca Santa Barbara. Vor crede cu siguranță că ne-am adăpăstit undeva prin preajmă. Așa că acolo vom fi precis în siguranță. Conduce spre autostrada San Diego, îndreptându-se către nord. Privi din nou în retrovizor. Nu mai văzut cealaltă mașină. Abia atunci observă că ține respirația. Când am angajat, nu puteai ști că o să ai atâta bătaie de cap, atâta necazuri, protestă ea. Ba da, a răspuns el. Am intrat până peste cap în toată povestea asta. Așa e. Întreabă și pe Joey. El știe totul despre detectivii particulari. Știe cât de mult ne plac primejile. Așa e, mami, confirmă băiatul. Le plac primejdiile. Se uită din nou la retrovizor. Nu mai exista nicio altă mașină pe autostradă în urma lor. Nu-i urmărea nimeni. Își continuară drumul prin noapte spre noapte. După un timp, o plaie de a început să cadă peste ei, apoi să lăsă ceasă. Uneori, din cauza acestei și a ploii care ascundeau peisajul și drumul, li se părea că străbat un tărâm ireal, bântuit de spirite și vise. Capitolul 40 Apartamentul lui Kyle Barlow din Santa Ana era mobilat în ton cu dimensiunile lui. Existau sofale încăpătoare, un răca larg și adânc, mese solide și o măsuță pentru cafea, atât de rezistentă, încât nu s-ar fi clintit nici dacă te-ai fi stuit cu picioarele pe ea. Căutase mult prin magazinele cu mobilă veche, până să găsească masa rotundă din sufragerie. Nu era frumoasă, poate chiar cam botucănoasă, dar era mai înaltă decât orice altă masă de sufragerie și a spațiul necesar picioarelor lui. În baie se răfăia o cadă veche, foarte largă, iar în dormitorul, un șifonier dăduse pe el 46 de dolari și un pat skin size, prevăzut cu o saltane firesc de lungă, care totuși abia dacă reușea să-l cuprinde. Era singurul loc din lume unde se simțea cu adevărat bine și la largul lui. Dar nu și noaptea aceea. Nu se putea simți bine atâta timp cât anticristul continua să fie în viață. Nu se putea simți în largul lui când știa că în ultimele 12 ore eșoase două atentate trecut din bucătărie în salon, de aici în dormitor și din nou în salon, oprindu-se pentru a privi pe geam. Main Street era luminată straniu de becurile bolnave și galbene ale ferinarelor, dar și de neanele roșii, albastre, violete și purpurii, care sângerau la unison, înveșmântând locurile într-o culoare ireală și dând umbrelor contururi difuze, fosforescente. Mașinile care treceau aruncau dârea dinții de apă care cădeau pe asfalt cu străluciri de ștrasuri. Plaia părea făcută din firă de beteală dar noaptea era departe de a fi caldă încerca să se la televizor însă nimic nu-i trezea interesul nu-și găsea locul se așeza pentru a se ridica imediat se muta pe un alt scaun și se ridica la fel de repede apoi trecea în dormitor și se întindea pe pat auzea un zgomot straniu la fereastră și se ridica să verifice constatând că nu era decât ploaia apoi se întorcea în pat dar hotăra că nu vrea să zacă întins și ajungea din nou în salon anticristul mai trăia și acesta nu era singurul lucru care îl nerva. Încerca să se convingă că nimic altceva nu îl ne liniștea. Încercă să se încredințeze că doar micul scavelul îl preocupă, dar până la urmă trebuie să recunoască. Mai era ceva care îl rodea. Vechea lui nevoie. O nevoie atât de înspăimântătoare. Nevoia. Voia nu. Nu avea nicio importanță ce voia el. Oricum nu putea să obține. Nu putea să cebeze nevoii. Nu avea curajul. Căzu în genunchi în mijlocul salonului și îl imploră pe Dumnezeu să-l ajute să-și învingă slăbiciunea. Se rugă atât de intens, cu toate puterile lui, cu întreaga lui pioșenie și devoțiune, se rugă cu dinții atât de încleștați, încât început să transpire. Se simțea îmbolnit de vechea, condamnabilă îngrozitoare nevoie de a sfărteca și ciopărții pe cineva, de a-i făra de a-l și de a-și înfige în el, de a răni pe cineva, de a ucide. Disperat se ridică și intră în bucătărie. Se opri la chiuvetă și deschise robinetul de apă rece. Puse dopul la chiuvetă. Apoi scoase cuburi de gheață din congelator și le puse în apă. Când chiuveta se umplu, închise robinetul și își cufundă capul în apă înghețată, străduindu-se să-și respirația. Își simțit pielea străpunsă de înțepături dureroase. În cele din urmă își scoase capul din apă, căutând David Aerul. Tremura lânsănind din dinți. Simțea încă seta de violență în el, așa că își vârâ iar capul în apă, stând așa până când prămânii începură să iardă. Se ridică, împroșcând apă și scuipând. Era înghețat, tremura fără să se poată abține, dar cu aceeași dorință de violență care îi se răsucea în suflet. Satana era acum pe pământ. Trebuia să fie. Diavolul era aici, răscolindu-i vechile sentimente, împigându-l spre ele, ademenindu-l, încercând să-l facă să-și losească și ultima șansă de a se salva. Nu va fi așa. Se repezi prin odăi, încercând să descopere unde ar fi putut să fie satana. Căută și foniere, în nișele deschise, trase draperiile pentru a descoperi ceva în spatele lor. Nu se aștepta să-l vadă pe diavol, dar era convins că i-ar putea simți prezența, chiar dacă nu s-ar fi arăta la față. Nu descoperi nimic, ceea ce însemna că dracul știa unde să se ascundă foarte bine. În cele din urmă renunță să-l mai afle pe diavol. Își deci văzut chipul în oglinda din baie, ochi sălbatici, năzi dilatate, mușchi obragilor de nervos, buzele albite, răsucite spre dinții galbeni și strâmbi. Și veni în minte fantoma de la operă, apoi chipul lui Frankenstein și încă o sută de alte fețe chinuite și neomenești dintr-o sută de alte filme pe care le văzuse la Schiller Theater. Lumea îl ura, iar el ura lumea. Îi ura pe toți, pe cei care râdeau de el, pe cei care îl arătau cu degetul, femeile care îl găseau respingători, pe toți cei care... Nu, Doamne, te implor, nu mă lăsa să mă gândesc la toate astea. Nu-mi lăsa mintea să alunece în așa ceva. Ajută-mă, te implor. Nu-și putea lua ochii de la fața lui, care devenise o sinteză a chipurilor lui Boris Karlov, Lon Chancey și Rondo Hayton, O față care umplea o oglindă pătată. Nu pierduse niciun film de groază dat la televizor. Petrecuse multe nopți de unul singur în fața aparatului său alb-negru, privind concentrat imaginile de groază. După fiecare film se ducea în baie, privindu-se în oglindă și spunându-și că nu era chiar așa de urât, chiar așa de înspăimătător, ci nici chiar atât de rău, ca monștrii aceia născuți din mlaștinile preistorii, sau au coborâți din stele, sau evadat evadați din laboratoarele savantilor de menți. În comparație cu ei, era un tip banal, în cel mai rău caz, patetic, dar niciodată nu putut să crede în propriile lui iluzii. Oglinda nu mințea, Ei o față de coșmar. Își zâmbea în oglindă încercând să pară drăguț. Rezultatul era îngrozitor. Zâmbetul era un rânge plin de răutate. Nici o femeie nu l-ar fi acceptat fără bani, ba chiar și așa, unele târfe îl refuzau. Niște cățele, toate. Cățele fără inimă. Ar fi vrut să poată chinui una din ele. Să o facă să simtă suferința lui, să-i transmită durerea lui, așa încât, cel puțin pentru un timp, să nu mai simtă chinul. Nu, era un gând rău. Nu gândea bine. amintește te de mama Grace. Amintește-ți de Amurgeni, de mântuire și de viața eternă. Dar voia, avea nevoie. Ajuns la ușa apartamentului fără să știe cum a ajuns acolo. Deschise pe jumătate ușa. Era pe cale să plece în căutarea unei prostituate Sau a cuiva pe care să-l bată. Sau a amândurora. Nu! Trânti ușa. Un cuie se proptic cu spatele în ea și privi nebunit prin salon. Trebuia să găsească repede o cale de scăpare. Simțea cum cedează de ischidei, scâncea tremurând. Știa că în secundă următoare va deschide ușa din nou și de data asta va porni la vânătoare. Se grăbi burat spre un mic raft de cărți, scoase una din cele vreo sută de cărți preferate pe care le avea, smulse mai multe pagini și le trândi pe podea, apoi smulse alte pagini și altele, până când din carte rămaseră doar coperțile pe care le sfârșie cu mișcări brutale. Îi făcea bine să distrugă ceva. Găfâia și tremura ca un calistovit. Își făcă o altă carte pe care o rupse în bucăți Zvârlindu-i resturile în spatele lui Apoi apucă o alta O distruse, apoi alta și încă una Când își deci reveni în fire Se afla pe podea, Plângând în cetișor În jurul lui se adunase de douăzeci de cărți Distruse și mii de pagini sfâșiate. Se ridică și șterse Ochii cu o batistă Apoi se așeză în genunchi Nu mai tremura, nevoia dispăruse. distruse Diavolul pierduse Cael nu ceda să-i spite și abia acum pricepea de ce alegea Dumnezeu oameni ca el ca să poarte lupta murgenilor. Dacă Domnul și-ar fi alcăpit armata din oameni care n-au păcătuit niciodată, ar fi putut el să fie sigur că aleșii vor rezista tentațiilor diavolului. Dar alegându-și oameni ca mine, răspuse spuse Cael, oameni care au cedat păcatului, dându-ne o nouă șansă de salvare, făcându-ne să ne dovedim nouă înșine că putem să ne îndreptăm, Domnul a dobândit o armată de soldați oțeliți. Priviți spre tavanul apartamentului, dar nu îl dări. În schimb, văzut cerul de deasupra, văzut până în inima Universului. Îți spuse, sunt puternic. M-am înălțat din haznaua păcatului și mi-am dovedit că nu mă voi mai prăbuși niciodată acolo. Dacă voia ta e ca eu să mă ocup de băiat pentru tine, merit de acum această cinste dă mi pe băiat. lasă mi băiatul. lasă mi -l. Simți din nou cuprindul nevoia, dorința de a sugruma de a sfârșea, de a distruge, dar de data aceasta era doar emoția pură, dorința sfântă și curată de a fi gladiatorul Domnului. Îi veni ideea că Domnul cerea să facă exact lucrul pe care el dorea din toată ființa lui să le evite. Nu mai voia să ucidă din nou, nu mai dorea să facă rău oamenilor. În fine, dobândise un dram de respect pentru el însuși. În fine, începea să-i arate să o șansă plăpândă, dar reală, ca într-o bună zi să poată trăi în pace cu restul lumii. Și acum Domnul voia ca el să ucide. ucidă. Voia ca el să-și folosească ora potriva cuiva pe care el îl alesese. De ce? Se întrebă el cu o jală tăcută. De ce trebuie să fiu tocmai eu acela? Cândva păduream astfel nevoia, dar acum lucrul ăsta mă spăimântă și așa și trebuie. De ce să fiu eu folosit în felul ăsta? De ce n-aș fi folosit în altfel? Astea erau ceea ce mama Grace numea gânduri rele și încercă să scape de ele. Să nu-L provoci niciodată pe Dumnezeu în felul ăsta. Doar ai acceptat ceea ce îți cere El. Domnul e plin de mistere. Uneori era dur și nu reușeai să pricepi de ce îți cere așa de mult. De exemplu, să ucizi. Sau de ce face din tine un monstru când ar fi putut să-ți ofere un chip frumos? Nu, și asta era un gând rău. Kyle adună cărțile distruse. Își turna un pahar de lapte. Se așeză lângă telefon. Aștepta ca vocea lui Grace să-i spună că e timpul să fie ciocanul lui Dumnezeu. Partea a patra. Vânătoarea. Tot ceea ce este înșelător este și încântător. Platon. Nu-i scăpare din amorții îmbrăzișare, deci totul pare o veselă alergare. Ai morții dulai adoră vânătoarea. De ajuns să vezi al javelor bot Cursa nu poate să dureze, ne au nevoie de hrană totul va trece în nefirească goană. Carta durerilor îngemânate Capitolul 41 Părățire Cadillacul Galben în Ventura Pe o altă stradă dintr-un cartier rezidențial celii descoperi un Ford LTD de un albastru închis al cărui proprietar avusese nefericită idee de a lăsa cheile în contact. După 2000, opri mașina într-o parcare slab luminată aflată în spatele unei grădini cinematograf. Scoase numerele de matriculare ale Fordului pe care le aruncăm în port bagaj și le înlocuie cu cele ale unei Toyota parcate în apropiere. Cu puțin noroc, proprietarul Toyota-i nu va observa lipsa numerelor până mâine, poate chiar și mai târziu. Și chiar dacă va observa, s-ar putea să nu se grebească să anunțe poliția. Iar când ar fi făcut-o, aceasta n-ar fi dat numerele dispărute pe lista de furturi, așa cum ar fi procedat cu o mașină furată. Nu ce-ar mobiliza toți oamenii în căutarea unor tăblite și nici n-ar face vreo legătură între acest delic minor și un altul cu mult mai grav, cum era furtul Fordului. Cel mult ar trata povestea ca pe un act de vandalism, iar Fordul furat va avea alte numere și o altă identitate, încetând să mai fie o mașină furată. Plecarea din Ventura, îndreptându-se spre nord, și ajunsă în Santa Barbara, marți seara, la ora 21.50. Santa Barbara era unul din locurile favorite de evadare ale lui Charlie, când stresul serviciului devenea insuportabil. De obicei, trăgea fie la Biltmore, fie la Montecito Inn. De data aceasta, alesese un hotel mai puțin arătos, Will Away Lodge, la capătul din spre est al lui State Street. Având în vedere cunoscută a lui atracție pentru cele mai fine lucruri pe care le poate oferi viața, acesta a fi fost ultimul loc la care s-ar fi gândit cineva să-l caute. Găsiră o cameră pe care Charlie o închirie pentru o săptămână pe numele Enoch Flint și o plăti înainte, cu bani gheață, pentru a nu fi obligat să prezintă recepționerului o carte de credit. Camera avea draperii turcoaz, covor de un oranj întunecat și așternuturi cu desene purpurii pe fond galben. Fie că decoratorul fusese nevoit să se încadreze într-un buget minim și cumpărase ceea ce îi permita suma alocată, fie că era vreun beneficiar orb al lui Equal Opportunity Employment Act. Perechea de paturi queen size avea saltele prea moi și plină de coculoașe. Al treilea pat, improvizat dintr-o sofa, părea și mai puțin confortabil. Mobila era prost împerecheată și camuzată. Baia conținea o oglindă îngălbenită de ani, o mulțime din plăcile de faianță erau sparte, iar ventilatorul producea un zgomot astmatic. În bucătăria de lângă dormitor găsiră patru scaune și o masă, o chiuvetă cu un robinet care curgea tot timpul, un frigider vechi, un aragaz, Farfurii ieftine și dacă măr și mai ieftine Un filtru de cafea electric Cu cafeaua aferentă Zahăr, sanca și o cană pentru frișcă Nu era cine știe ce Dar era mai curat decât speraseră În timp ce Cristin îl culcă pe Joey Charlie fierce o cană de sanca Cristin intră și în bucătărie Și după o clipă exclamă Mmm, -mm, miroase dumnezeiește Charlie turnă în două cești Apoi întrebă Ce face Joey? Era gata adormit, l-am învelit Câinele s-a urcat în pat cu el. De obicei nu permit așa ceva, dar la naiba, când îți începi ziua cu o explozie și o continui dându-te de berbeleacuri de pe un deal, ce mai contează dacă se urcă și câinele în pat? Se așezoară la masă, lângă fereastra prin care se vedea un capăt al parcării motelului și o mică piscină înconjurată de un gard din fier forjat, care ar fi avut mare nevoie să fie vopsit. Asfaltul urci și mașinile parcate erau inundate de lumina galbenă a neonului de la firma clădirii. Furtuna se potolea din nou. Cafeaua era bună, iar conversația lor foarte plăcută. Discutau despre orice le venea în minte, politică, filme, cărți, sporturile favorite, muncă, muzică, mâncare mexicană, despre orice în afară de grezi, pivei și amurgeni. Parcă s-ar fi înțeles să lase deoparte necazurile care îi urmăreau. Aveau nevoie disperată de un răgaz.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 Premizul nopții se trezi istorisindu-i lucruri pe care nu le mai povestise nimănui.